Tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka Jag tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka, tinka. Ja, ja, Ohoho, 3000 kronor. tinka tinka mycket. Här sitter vi och spelar sällskapsspel. Jag blev väldigt inspirerad av det här testet av brädspel som var i COP 19. Mm. Um, så jag blev sugen. Nu blev jag framförallt sugen på att diamanten. Nu kommer jag till Sierra Leone. Mm -hmm. Jag vända där. Det var ett visa. Det går bra för dig. De dras liksom. Mm. Då är jag i Kap Sankt Marie. Det är nu det är surt om man får en, en rövare va? Då är mm. du strandsatt på Madagaskar. Då sitter jag ju fast. Då kommer jag ju inte iväg. På tal om Sierra Leone. Mm. Jag spelade ju väldigt mycket Försvunna diamanten när jag var liten. Mm. Och jag gillade ju väldigt mycket de här olika platserna. Det var därför jag tyckte om spel så mycket. För att alla ställen verkade så intressanta. Man blev väldigt sugen på att åka till de här ställena. Jag tänkte införa ett nytt en ny punkt i podden som heter Listan. Där vi väljer något kul att lista. Jag väljer de tre platser som jag helst skulle vilja åka till. Okej? Okay. Mm. Nummer ett. Sierra Leone just. Där jag står nu. Sierra Leone som betyder lejonberget på spanska. Ja. Ah. Mm. Hur kan man inte vilja åka till ett sånt ställe? Jag vet absolut ingenting om, om lejonberget här. Men det låter fantastiskt. Två. Cairo. Också ett ställe ju på, på förslunna diamanter som är väldigt viktigt. Mest för att man börjar här då, Om man vill. Jag brukar sitta och titta på när min fru spelar tv-spel ibland på kvällarna. Och då spelar hon ett spel som utspelar sig just i trakterna kring Kairo och gamla Egypten på faraonernas tid. Och det verkar så, så häftigt. Så fantastiskt att för 2000 år sedan kunde det vara så avancerat som det var där. Med hus och vägar och vagnar och allting. Det verkar jättefint och jättespännande. Dit skulle jag vilja åka fast för 2000 år sedan då. Mm -hmm. Så du ska både resa dit och resa i tiden Ja precis, det är en, en dubbel resa kan man säga ehm, Så det var tvåan då Trea Sierra Leone, Lejonberget Tvåa, Kairo mm. Och ettan Madagaskar Varför då frågar du? Ja, jag är ju där nu Precis, det står ju här kanske <skratt> men... på Madagaskar. Jag skulle också vilja åka dit, men varför vill du åka dit? Ett, för att de har ju det, Ett av de gulligaste djuren, lemurerna Ja De bor ju här jag älskar superfina lemur. lemurna, svarta och vita gulliga, randiga svansar. Men det finns ju även fossan där. Och jag vet inte om alla har koll på fossan men det är ju som någon slags eh, trädklättrande eh, utter kan man säga. Jag har hört den beskrivas som att den ser ut som en blandning mellan skunk och katt. Mm. Fast den är inte svartvit men alltså den är så avlång som en mm. skunk typ men ser mm. lite som en katt. Att den här ön då, Madagaskar, som ligger utanför sydspetsen på Afrikas Kontinent, att den ön både har fossor och lemurer det och. gör ju den till en helt otrolig, otroligt resmål. Cairo kan ju bli svårt det där med att resa i tiden. Mm. Och eh, Sierra Leone det är mest för att jag tycker att det är ett väldigt vackert namn på det landet. Men eh, Madagaskar är, är väl inte omöjligt kanske. Jag hakar på. Mm. Bra. Nu vill jag slå Eller för du ska att jag slå. undrar om mm. jag blir fast här. Mm. Yes, nu ska vi se... <laughs> Vad får du? Alltså, nu, vill jag, nu är jag så nära och svära. Ja. Jag fick rövare på Madagaskar. Woho! Det betyder att jag, jag, jag, jag kan inte spela mer. Så, där är alla mina pengar. Jag måste ha pengar för att resa från Madagaskar. Men du får ansluta dig till en flock lemurer. Ja. Eller kanske hänga lite med fossorna. Då. Det passar ändå ganska bra att jag blir fast på den platsen som du helst vill resa till. Oj, oh, du knackar på dörren. Kom in! Vi har precis spelat eh, den försvunna diamanten. Kul. Och det är wow. Gud, Vilket, vad gott! Har eh, <hör> ni sagt vad programmet heter? Så. Nej, det har vi inte gjort faktiskt. Vi har bara mm. spelat mm. spel än så länge. Ni lyssnar på k med mig, K.P. Lukas. Med K.P. Jossan och K.P. Ludvig. Det är vi. Du har alltså kommit in här och bjudit på, på massa mm. godsaker. Ja, eftersom mm. ni hade lagt inspelningen tidigt så kommer jag sent. Det är mm. mitt signum. Mm. Och då... Eh, Idag valde jag att bjuda på halstabletter. Jag har varit förkyld i flera veckor här. Så jag har hunnit testa igenom lite olika. Mm. Och jag valde tre teman. Mint, citron och lakris. Det var jättebra. Vilket tema Det... tycker ni är lenast för halsen? Jag tror på så här stark mentol. Mint ja. tror jag gör bäst. Fast om man är lite så här kli i halsen. Mm. Då tror jag på honung. Ja, men jag tror också man ska satsa på sånt som honung Om man har tappat rösten ja. En gång tappade jag rösten i tre veckor Just det, det kommer jag ha Jag skulle intervjua en KP-läsare På telefon det. Då fick Lukas, för jag kunde liksom väsa Slash viska <laughs> ja. um, Så Lukas fick ringa upp Ja ah, hej, vår reporter har rösten Så jag ringer nu Men ah, hon kommer viska I telefon här ja. <laughs> Så ni vet att det inte är något konstigt? <skratt> <Så> ni... <skratt> men det är ju faktiskt jätte, jättekonstigt. <skratt> <skratt> ja, det var fruktansvärt, stackars. Om den personen, det var till ett anonymt reportage. Men om, om den personen lyssnar nu så, ja, förlåt. <skratt> Sorry, men det blev ju bra. <skratt> ja, det blev det. Nu när den här podden släpps så är det första januari. Ja. Yes. Yes. för alla som lyssnar, från och med nu kommer vi släppa podden den första i varje månad. Men är ni lite så här, när det blir nytt år, tänker ni då att nu ska jag börja om i saker, nya bra vanor och jag ska göra det här och att man ser det som en chans att göra om och göra allt bättre? Liksom? Ja, lite så. Det är en bra startpunkt. Mm. Om man vill ändra på något så måste man ju börja någonstans. För jag tänker alltid jätte, jättemycket så. Sen när okay. jag är liten också, man har en ny mm. dagbok och så är det första sidan, ska man skriva det och allt för liksom första gången i år jag gör det här. Och, och sen så blir det aldrig så magiskt, eller hur? Nej, för snart är vi uppe på andra gången, nu tredje och fjärde <laughs> Precis. Och sen är det ett vanligt år igen. Men just den där känslan av att nu är det liksom allt på nytt första gången, det är ändå, jag gillar det. Men jag har gjort en liten lista också ja. på... Um, Eh, för mig då, när, när jag har gjort något för första gången och det liksom inte riktigt har gått så bra som jag har tänkt mig. Första gången jag skulle Snapchatta till exempel, det var dessutom på KPS-konto. Mm. Då skulle jag lägga upp ett klipp där eh, jag såg Marcus och Martinus på scen nu filmar jag och sen fattar inte att man kan flytta den här texten man skriver mm. så jag la den rakt över Marcus och Martins, <här> Mitt i så de syntes inte nej, men de var lite på avstånd så mm. att de syntes inte alls det var inte jättelyckat <här> nej Noob. Eh, sen första gången jag skulle dyka från treans trampolin mm. Mm -hmm. då glömde jag att ta fram armarna ah huvudplats <här> Höll <hör> armarna som en pingvin <hör> ja, längs med sidan. <hör> rakt längs kroppen är liksom huvudet först. <hör> Exakt hur det, det såg framför Det var inte skönt. Det hade varit skönare att ha armarna fram, men Jag bara glömde, det var för mycket att tänka på. <hör> <hör> har ni dykt från femman nu? Jag har inte dykt från höjder sen dess. Men vadå, ni har dykt båda från trean? Och feman. Det är ju helt galet. Jag hoppade från tio redan i mellanstadiet och det har jag mm. fortsatt med. Det finns ens tio. Jo men det var ju ibland något om man åkte lite längre bort till alla något större äventyrsbad. Nej, nej men alla simhallar som har simhoppsverksamhet har ju en tio. Mm -hmm. Ja för när jag var liten då var det mer en legend tian. Ah, man, ja. Någon kom tillbaka från när sommarlovet var slut och hade hoppat från tian. Man visste mm. inte riktigt var det verkligen sant där. Nej, Fanns det, är det verkligen en tia? Jag sett något. Nej men det är ju en officiell simhoppsgrem. Det är höga mm. hopp. Och så är det ju tremetersvikten och en metersvikten. Fortsätt med din lista, det var... Ja, jag har några punkter till. Kejsardyket var roligt. <laughs> ja, men allra första dagen i matsalen i ettan i lagstadiet. Okay. När jag skulle få mat. Då tappade jag min tallrik i golvet. Precis mm. när jag hade fått min mat. Det kunde man gjort bättre. Det var så otroligt mm. när någon spillde något i matsalen på min tid. När jag gick i skolan. Då började mm. alla applådera. Mm. Först, alltså så här långsamt. Ni vet som i high school filmen Alltså mm. någon som började mm. säga. här... Bra, Alex. Liksom. Bra. Alltså bara blev det... Man hade otur så var det många där och applådade. Jag minns faktiskt, men jag tror att hela synen var för deppig med en liten... Mm. Jag var ett år yngre också, oh. så jag var typ sex år mm. och stod där och grät. Nej, det var nog bara deppig. Och det är ju det här med ljud, ljudet också ja. av klirrande porslin. Det hade ju räckt med att bara spilla ut någonting på golvet. Det hade mm. varit skämmigt nog, men också just att... Ingen kan missa när det krossas Nej. ett, ett gas eller en tallrik i den här jättelika salen. Och allt stoppas ju också upp. <laughs> så det... Tiden stannar, alla som mm. blickar mot den. Ja. Mm. Uh. ja, men jag har en till också. Mm. När jag skulle tävla. Jag har tävlat lite i dressyr, ridning. Mm. Eh, men nästan aldrig i hoppning. Eh, men jag skulle tävla min eh, dressyrponjör i hoppning en gång. Då ramlade jag av i båda klasserna. Mm -hmm. Sen är aldrig mer tävla i hoppning. Så du kom in en gång, skulle göra ett framträdande ja. till av. Ja. Skut, så tänkte jag, ja, men nu för jag revansch i nästa klass. En halvtimme senare. Ja, samma sak igen. Ah. Så det blev aldrig någon hoppryttare av mig. Det där tog jag inte igen, jag slutade med det. Största grejen med 2018, det är ju att någon av oss här i gänget fyller 30 år. Ja. Det är Josefine. Jag ska att det var jag. Det är ju faktiskt ett väldigt stort jubileum som jag tänker att vi måste uppmärksamma på ett sätt. Och vad är bättre än att hylla Josefin genom ett riktigt härligt musikframträdande? Oh! Men det finns en grej som jag alltid, eller inte alltid faktiskt, <laughs> men som jag senaste tiden har känt att det här vore kul att kunna. Och det är att jodla. Ja. Ah. Så du ska jodla på min födelsedag? Det kommer att innefatta jodling, men jag tänker att vi ska vara större än så. Jag tänker att vi ska göra ett framträdande. Josefin Auer- med sin eh, härliga tyska bakgrund. Du är ju till hälften tysk, mm. eller hur? Stämmer. Eh, jag tänkte vi ska hylla det genom att framföra en låt som heter Zwei kleine italiener. Ja, det låter bra. Det är en, en ganska bra, eller en jättebra låt från 60-talet som man hittar. Och då <kör> tänkte jag joddla där. Betyder det två små italiener? Ja, ah, ah, precis. Okay. <laughs> jag tror den handlar om att de, vill, de är i Tyskland och vill till Italien. Ah, ja. Ja, det är, ja. mm. Varför är de så små? Mm, ja, bra, kanske är korta. Ja. Josefin, din uppgift i den här låten det blir att spela ett helt nytt instrument. Ooh. Du ska alltså spela eh, musiken i låten. Jag jodlar, mm. Josefin spelar ett instrument. Kan du några instrument? Nej, väldigt dåligt. Jag, jag har spelat lite trummer ah. och lite fiol. Jag säger lite trots att jag spelade för jul i typ 6-7 år. För att jag övade inte så mycket. Nej, det ska man mm. göra. Men jag tycker att det här också kan vara en uppgift för KP-lyssnarna. Eh, Xylofon. k podd -lysnarna. Eller Psylofon. harpa. Ja, absolut. Fast. Skicka in era förslag på vad Josefin ska spela för instrument. Mm. Men ops, det kan inte vara liksom orgel eller något för jag måste, Nej, det måste ju kunna ja, prata. så tänker vi att vi, vi ska spela in det här i poddstudion. Det kommer ju göra. Och då sett de här största harporna går bort också eller ganska trångt. Ja, det är trångt där inne nu. Ja. Men och så då så jag jodlar, spelar, Lukas sjunger och såklart ja, och rappar. Ja. Så minst ja. en vers ska rappas. Mm. Men jag älskar det här att jag ska hylla mig själv på, till min födelsedag. Mm. Det ja. är bäst bästa någonsin. När fyller du år? Jag fyller år 14 juni, så vi har nästan ett halvår på oss. Och då, alltså, då är... kör vi det i första junipodden ja. då? Eller Precis. första podden. Första julipodden. Man ska aldrig första fira... Ja. Jag är inte vidskeplig, men ni vet väl att man aldrig ska fira någon i förskott. För då dör man. Ja, Okej, okay, då kör vi ja, absolut okay. i första julipodden. Men eh, om man då vill föreslå ett instrument... Mm. Då är det ju eh, kpodden 1 som gäller. Maila in. Och det vore ju jättekul om vi kunde ha om det är något mer ni vill att vi ska utföra, kanske lära oss eller klara, eller försöka oss på i år. Poddutmaningar, Maila in, det skulle vara jättekul om vi ja. kunde ha en liten lista med grejer Absolut. som du kan önska ska Jossan eller Lukas eller Ludvig göra det här. Eh, och så kanske vi kan försöka göra en liten lista med, med saker vi kan förhoppningsvis bocka av under året. Mm. På tal om det här att man kan mejla till oss eh, nu direkt till K podden eh, så lovade jag på min Instagram förut att eh, läsa upp det allra första mejlet som kom in till den nya adressen. Åh, oh, det kommer med alltså? Ja. Kul. Så det första är från en tjej som heter Tinne. Hej k Ni har ju ätit hatmat i podden för länge sedan. Kan ni äta favomat någon gång istället som en motsats till det? Sen kanske ni kan kombinera allas favomat. Hej då. PS, äger verkligen. Den just. Det skulle vara så det var det jag tänkte också direkt. Hur kul om vi tar allas favomat och, och mixar ihop. Men vilken bra idé. Att vi inte har tänkt på det egentligen. Sitter vi ju och käkar äcklig mat. Jag har ja, ett, ett önskemål till här som jag fick upp nu när jag tittade i mejlen. Från ha. signaturen BOO, -O, utropstecken. Eh, som eh, tycker att vi ska prata om våra största rädslor i podden. Mm. Det behöver vi inte avs avslöja nu vad vi är rädda för. Men det Nej. tycker jag är spännande. Ja. Det är ett jättebra ämne. Ja. Intressant. Jag vet inte Bra ens tema. riktigt vad ni är rädda för. Så att det... Kanske vi får veta det. Alla är inte så öppna om sina rädslor mm. som jag. Och allt sånt här kan man ju mejla in till oss också. Vi ja, har alla tips, men gärna åsikter också. Precis. Så använd eh, poddadressen. Vet ni vad som hände första januari för 138 år sedan? Det var då man införde i Sverige så kallad svensk normaltid. Jaha, ah. ja, vad är det för något? Det är så att, att klockan är lika mycket i hela landet. Före Okej. det så var, var det lokalt utifrån städer. Så i Göteborg var klockan liksom 24 minuter efter Stockholm. Wow, vilken så, märklig skillnad ja, också, 24 det, minuter. Och det här det var till. ju, eh, det här pågick ju parallellt med att järnvägen ändå hade tillkommit och sådär. Så det blev väldigt svårt att passa tågtiden när man skulle redan mm. till exempel Stockholm och Göteborg. Just det. Det, det infördes tror jag först någon form av järnvägstid mm. på grund av att ja. det blev förbökigt. Folk stod där, jag har ju 23 minuter till godo nu. Nej, jag är en minut sen. Mm. Ja. ja, men det var ju kaos. För första gärna det då, då var det liksom. Nu ska alla ställa sina klockor, mm. så. Vad coolt. Jättegott. Alla tog okay. upp sina så här fick ur, sina rovor och mm. skruvade med små nycklar. Vi mm. får om det glada 1800-talet. Mm. Jag fick en läsarfråga mm. som jag tänkte kanske vår chef här skulle kunna svara på. kan jag säga det. Och det är då signaturen Erik Pro 08 mm. som undrar, när grundades KP? Det var en kvinna som hette Stina Quint som eh, grundade tidningen 1892. I mars kom det första numret. På den tiden så fanns det ju eh, nästan inga barnböcker som folk hade råd med. I de allra, allra flesta familjer i landet fanns det bara en bok och det var Bibeln. Och fanns det en till så var det Salmboken. Mm, okay. eh, så då tyckte hon att det behövdes en bok för unga som... Eh, som aldrig tog slut. Liksom. Att det är en bok som fylls på hela tiden. De som hade läst ut sandboken. och Bibeln. Precis. Så det var ju en genial idé faktiskt som har pågått så. En av mina favoritinslag i såna här riktigt gamla kp Det är ju kluret som har då... Mm, Lite ett hufutbry. Precis som det mm. heter då. Huffut. Rebusar som är helt otroligt svåra. Även sådär brintklurisar som är <laughs> omöjliga alltså. Folk var... Bra på att klura på 1800-talet. Verkligen, men de hade ju tid också. Det kommer inga notifications liksom, de blir inte störda. Utan de sätter sig med Nej. ett litet huvudbry. Alltså, och tre timmar är helt rimlig tid för det. Liksom. Jag, vill, jag vill svara på lite mer svar på allt ja, frågor. Okay. Är ni med? Ja, ja. okej. Okay. <laughs> för den här tycker jag är väldigt bra. Det är äh, signaturen mm. Den mänskili. Den vad? Mänskili. Okej. Okay. Hej hej, mänsklig. Snabb fråga. Hur äter en sjöstjärna? Och har den ögon och mun? Ja. Jag gillar det där bara med snabb fråga. Ja. Ja. <laughs> ja. Jag tror att sjöstjärnan på undersidan har inte ögon men mun som den slurpar i sig. Det där är jättesant. Ja. Jag tror också ögonen sitter i, ute på armarna. Precis. Mm. Sjöstjärnan har fem armar oftast. Längst ut på varje har den ett öga. Kanske inte sådana ögon som vi har utan det är ju en liten röd fläck bara som känner av ljus och lite annat mm. såhär. Um, men uh, vi är så vana vid att olika, våra kroppsdelar har olika funktioner. Mm. Man äter med munnen, man um, tittar med ögonen och så. Här. Men sjöstjärnan mm. har ju sina armar med öga och smakcellerna liksom. Den <coughs> smakar bra, men... på någonting. Ja mm. ah, det här är en god musla mm. för det är sjöstjärnans favoritmat. Man smakar med ögat. Nej, inte med ögat, utan bara med samma kroppsdel. Mm. Den har både öga och smakcenter mm. på armarna. Känner du en mumsig musla? Jaha, då bryter jag upp den med mina ganska starka armar faktiskt. Och sen kastar jag in min magsäck in i muslan. Uff. Ut ur sjöstjärnekroppen med magsäcken. Ja. In i muslan, vränger den över musselköttet. Mm. Och sen är det bara liksom att börja smaska i sig. Men det häftigaste med sjöstjärnan tyckte jag var att eh, den kan bli en meter stor. Ganska mycket oh, stor. What? Jag, jag har bara träffat sjöstjärnor som är typ fem cm En ja, max precis. handflater en är stor. Max, liksom. ja. Tänkte jag vara ute och simma så får man en sån här meter stor grej på man ryggen. så kastar du ut sin magsäck. <laughs> <laughs> Försöker fånga ens fot. Man eller något. Bl magsick. något blött på ryggen. Ja. <laughs> Ni har lyssnat på K-podden. Glöm inte att prenumerera på KP och glöm inte att följa oss i alla sociala medier och på Youtube. Och glöm inte att lyssna på K-podden den första i varje månad. Och prenumerera på K-podden om ni vill vara säkra på att inte missa något avsnitt. Ja, tack och hej! Hej då!